Sí, sí, és a dir, a veure, justament en aquests temps tan, tan convulsos i per tothom, i especialment també pel món de la cultura, que sembla que, que, doncs, que no, és a dir, que, la, que els, els nostres governants no tinguin clar que la cultura és segura, doncs des de la Fundació Bolacases hem volgut donar un missatge de màxim compromís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 que és un escultor que als anys 20 i 30 doncs va tenir projecció internacional com pocs altres escultors o artistes catalans, i per l'altre una escultora contemporània, la Tània Font, i em sembla que el contrapunt entre, entre l'exposició de Clarà, que és una exposició, mal m'estal dir-ho, de museu, eh, molt ben comissariada per una de les màximes especialistes en, en Clarà, com és Cristina Rodríguez Samaniego, amb un muntatge espectacular, i aquesta exposició que permetrà donar a conèixer una trajectòria d'una jove artista, eh, amb, jo crec que amb, amb molt de futur. No? Eh, Dir-vos doncs que esperem això, esperem que el, que el, que el públic, que els visitants eh, gaudeixin d'aquestes exposicions, puguin visitar la col·lecció permanent de Can Mario, que és, que és imponent, i, i espero doncs que aquesta aposta Eh, obtingui el, el ressò doncs, que es mereix. Mm -hmm. Té el dissatge, no? De reivindicar la cultura en aquestes darreres setmanes o en mm. dies hi ha aquestes problemàtiques d'una miqueta, aquestes reivindicacions o no? tant, al final, que, que es pugui reivindicar aquesta disposició van a aquesta línia. Sí, a veure, compte, eh? inaugurar, inaugurar, no les inaugurarem. Dissabte farem com vam fer fa un dissabte doncs, a, a Torruella, ...obrim portes, però no hi ha inauguració, no hi ha parlaments... ...no hi ha copa de cava, però s'obre portes... ...i per tant jo penso que, que això també és una manera d'emetre... ...uns senyals positius, o sigui, a l'Empordà està ple de gent... ...ple de gent que entenc que majoritàriament doncs, eh, poden, poden tenir interès... ...per descobrir doncs, aquestes exposicions. Per tant, des d'aquest punt de vista jo crec que l'aposta té tot el sentit... ...és a dir, la densitat que té l'Empordà, no la té en cap altra època de l'any. Doncs esperem això, esperem que, que la gent descobreixi que els museus no és que siguin espais segurs, no, no és que són espais on un es retroba, són espais de, de cura, són espais de diàleg, és a dir, és l'espai públic, és l'espai comú, i justament l'experiència del confinament ha posat en valor tant la cultura, que era de les poques coses que podien fer durant el confinament, com, de sobte, dius, ostres, ara, ara valoro, ara entenc que és l'espai públic o l'espai comú. Bé, un museu, eh, des d'aquest punt de vista, exemplifica, com pocs altres espais, el que és l'espai comú. Un espai de retrobament i de diàleg amb l'altre.